І високофаховані тайняки, як чотари СНБ Семенюк та бунчужний Смик. Ось вони тебе і вистежать, і впіймають. А Назарій Кравченко ходив собі вечірніми чернівцями і не знав, що він уже майже полковник, терорист згрупування онуки Святослава. Він ходив цим невдячним містом і думав собі, що хоча воно й гарне, Історичне та давнє, але воно не заслуговує такої слави, яка незабаром впаде на нього. Щоправда, якщо не тепер, то через сто років. Про чернівці заговорять, як про новий Єрусалим, бо саме тут народився, проповідував і ніс дубового Христа на гору Цецину пророк нової віри, яка буде називатися Іній Світла. Сам Назарій Саваотович Кравченко. Звичайно, краще було б, якби це місто називалось, ну, хоча б Назарет. Звучало б Назарій з Назарету. А так, перекручувати ж будуть. Італійці з французами будуть вимовляти на румунський копил – Чернауць. Чу? Німота, а з ними й дрібнота. Бенілюксова назве Черновіць. А в Палестині та на Московщині будуть казати черновіці. Тяжко буде перевчити. Назарій з Чернівців. Чи, може, Назарій Чернівецький? Ні, перше переконливіше звучить. Отже, так. Назарій Чернівців. Нову заповідь вам даю. А може, й не дам. Людина, навіть якщо вона пророк, мусить залишити за собою свободу вибору. Свобода – це як вода з милом, це гігієна, Бо й без свободи можна жити, як також можна якось жити, не миючись, без води й мила. Але що то за життя? Це рабство, яке, звичайно, має свої переваги. Комфорт без відповідальності, затишок бруду, тепло ніколи не праного лахміття. Так, важко три рази на день митись з милом. Це так важко, як і робити вибір та нести відповідальність. Важко бути в свободі. Ці останні слова Назарій вимовив голос і раптом почув під вухом. То будь в кайданках. Відразу ж Назарій отримав дошкульний удар гумовим кийком по голові і втратив свідомість. Отямився він у бетонній камері, без вікон, залізними дверима та загратованою лампочкою під стелею. «Почалось», – подумав Назарій, – «зараз прийде якийсь місцевий понтій пілат». Але зайшов звичайний вістун в уніформі Служби Нацбезпеки. «Руки за спину», – гаркнув він. Коли Назарій виконав цю команду, вістун одягнув на нього кайданки, впермеже лопатки люфу пістолета і повів по коридору. «Зараз ось так просто розстріляють», – жахом подумав Назарій, – і не встигнуть десять заповідей сформувати. «Будь в свободі! Будь в свободі! Будь в свободі!» Такт з кроками по бетонній долівці бились ці слова у його свідомості. А як бути в цій категорії, коли руки в ланцях, на вікнах грати, а в плечі впирається Люфа Гвера? «А ось так і бути», – відповідав сам собі Назарій, замість того, аби прощатися з земним відрізком свого існування. «У тебе все одно є вибір. Ти можеш дихати, а можеш не дихати. Ти можеш думати або не думати. Ти можеш мріяти або згадувати минуле. Ти маєш вибір. Отже, ти в свободі». Бістун привів Назарія у кімнату, де вже було вікно, але з двома рядами гратів. Посередині стояв пригвинчений до підлоги стілець, а збоку стіл та два стільці. Картину доповнювала потужна електролампа на столі. Катівня, з сумом здогадався Назарій, будуть бити. На цей раз він не помилився. Війшли два дебелі хлопи в польових строях без знаків розрізнення і били Назарія аж поки він не зомлів. Але перед тим він чемно попросив їх, хлопці, по-перше, я вам прощаю, бо ви не відаєте, що творите. По-друге, маю до вас прохання не вибивати зубів та не ламати носа. Ти що, може, на саксофоні граєш? – поцікавився один з катів. Ні, я проповідую, але для цього треба мати добру мову.